de Callassas. Sant Josep de Callassas neix a l'onze de setembre de 1557 i moure el 25 d'agost de 1648. Es forma a la Universitat de València i va ésser un sacerdot originari de la Lllitera, fundador de les escoles Pies per a l'ensenyament dels nens. És venerat com a sant per l'Església catòlica.